Két pofon. Aszlányi Károly írását felolvassa gépész. Első rész, első fejezet B. Terzom meg fáb ősei Bibliát olvastak, bagót rágtak, és általában megölték ellenségeiket. Tenzon kisé feszélyezetten üldögélt a King's Garden falánál, és az esti felhőket bámulta, amelyek oly lassan vonultak, mint az óramutató. A platánok levelein aranyvörös cseppek hunyorgása látszott. Egy öreg csőszakála épp ilyen volt, és botjának szeges végére úgy tűzött fel egy fürt lehullott veres fa levelet, mintha saját szakállának másodpéldányát vinné maga előtt. Tenzon meg fább érezte a békét. A békét, mint valami habos, bodzailatú valóságot, amelyben fürödni lehet. Vérében volt a régi kalóz filozófia, a gyakorlati bölcsesség, amelyet tengerészek és szárazföldi rablók életéből szűrt le az idő. Hogy mikor az ember a csuklóján, snakszirtjén érzi a békét, akkor az a vége felé jár, s hogy amikor a békéből béke lesz, akkor már voltak éppen nincs is. Megfáb tudta, hogy valami baj van. A dolgokat két irányból szokta nézni, s általában az ellenfél irányából is. Nem hibáztatta a gazdagokat azért, mert gazdagok, s bűnösöket azért, mert bűnösök. De most, amint itt ült, mint egy aranyszegélyes képeslapon, most tisztán és érthetően megszólalt benne egy hang, talán valamely régi megfáb hangja. Elég volt, fiam, ebből az önállításból. Minden rosszul van, mindenki hibás. Pokolba az egész társasággal! Őss a fejükre! Tenzon megrettenve csitította a vénkeltát, akinek nagy, vörösüstöke lehetett, s nyilván naponta a fejét ütötte valakinek. De Tenzon attól félt, hogy a rendőr megtalálja hallani, amit beszél a keblében ez az izgága hős. Ezért mindjárt odébb is állt abban a hiú reményben, hogy az ember minden baját ott hagyhatja egy padon. Fekete erigók ugráltak a lábainál, és zümögő bogarak keringtek a pókhálós lombok alatt. Tenzon, hogy kiegyezzen az úszító hanggal, maga is így sóhajtott. – Most már valami történni fog. Igen, mert ez így nem megy tovább. A kislányok nagy, ilyet szemekkel néztek Tenzonra, s egy rendőr is gyanakodva mérte végig. – Ennyire meglátszik valakin, ha egyszer úgy érzi, hogy valaminek történnie kell? – És úgy is történt de előbb hónapok teltek el, és még mindig nem történt semmi. Márpedig tenzon nem volt puha ember. Nem történt semmi, a közvagyon szaporodott, tenzon vagyona csökkent, állása nem volt, és pénzesen. A pénz vagy van, vagy nincs. Ha van, akkor nincs róla, mit mondanunk. Ha nincs, akkor szerezni kell. Ez az igazság. Szerezni sokféleképpen lehet. Várásirodákban, gyárakban, tőzsdén, szmokingosurak ülnek és szerzik a pénzt. Az üzletekben jómodorú boltosok. Pimlikóban, slent a folyóparti raktárházak sokszögű árnyékában sapkás és szálas gentlemenek gyakorolják a pénzszerzés módozatait. Végeredményben minden ember csak úgy juthat pénzhez, ha más ember pénzéből elvesz. <gül> Ez tény. Ez alól még az állam sem kivétel. Pénzt büntetlenül a magánember épp oly kevéssé gyárthat, mint az államhatalom. A pénz valójában olyan élőlény, amely az embereknek köszönheti a létét, s hálából megveszi az embert. A pénz él, mint a baktériumok, és mert nagyobb tömegben kellemes érzést kelt, a világ legveszedelmesebb betegségének kórokozója. Ezek közkeletű igazságok, amelyeket egy oknet csak azért nem találunk meg, mert már akkor is felesleges volt leírni őket de Tenzon régi módi ember volt, és amint a nyomorra nőtt, életfelfogása egyre jobban közeledett a kebelében élő és ágáló ősének torzomborz világnézetéhez. Tenzon kopott flanernadrágjában úgy járt kelt az utcákon, mint egy kalóz, akitől elvették szurok és hosszú csővő puskáját, és csak egy büdös, olcsó cigarettát hagytak meg neki, valamint az izmait, amelyeket a közrend nem engedett használnia mindenek körülírások után szegezzük le a tényeket. Tenzon meg fáb kitűnő eredménnyel végezte a világháborút. De mint ahogy a diploma nem jelentett állást, úgy a fenti végzettség sem kvalifikálta Tenzont semmire. Szélesváló, sötét-szürke szemű, magas, fiatal ember volt, sok keserűséggel a hangjában. Az élet nagyon igazságtalan volt hozzá, de a legigazságtalanabb a mai napon. Már egy éve, hogy elvesztette utolsó állását, és ez az egy év elég volt ahhoz, hogy megszabaduljon minden megmaradt értéktárgyától, és kimerítse minden tartalékját. Ezen a napon az a veszély is fenyegette, hogy a lakását is elveszíti, 7 font hátrálék miatt. És amikor a Termbanks acélművek főmérnök igazgatójánál jelentkezett, ez az amerikai származási úr ezeket mondotta neki. A tudomány és technika fiatal barátom már épp olyan túltermelést mutat tehetségekben, mint a művészet egyes ágai. Tehát már nálunk sem elég, ha valaki elsőrangú mérnök, vagy tehetséges feltaláló, mint mondjuk ön. Az is kell, hogy megismerjék, menedzselni tudja önmagát, reklámja és neve legyen. De én, mondta Tenzu, zavartan topogva nagy lábain, én ezért tanultam, hogy a főmérnök elutasítóan intett. Ő nem azért volt itt, hogy álláskeresők elméleteit hallgassa, de Tenzon szemei veszedelmesen elsötétettek. Soha se tudta megtanulni, hogy hidegvérrel vegye tudomásul a visszautasítást. Hogy őt visszautasítsák. Őt, aki a háborúban annyira kitüntette magát, és... Nos jó, mondta elvörösödve dühében, majd egyenesen Ter Banks úrhoz megyek. Ezzel bevágta az ajtót, és már nem látta, hogy a főmérnök elnéző részvéttel néz utána. Nem, Tenzon nem tudta, mit mondott. Terbanks úrhoz menni nem volt valami egyszerű dolog. Esther Terbanks az impérium acélkirálya, akinek hadmozdulatai a New Yorki tőzsdét is megrázták jó néhányszor. Esther Terbanks fél Kensington urat, hatalmas, gazdag és erős. A felsőházba való meghívását több ízben visszautasította azzal, hogy nincs szüksége nemességre, rangra és hasonló bagatellekre. Neki elég a világ acélpiacának és az angol szigetek szénbányáinak fele. Az pedig az ő kezében van. Terbanks 14 titkár tartott, akik magánéletétől távol tartották az embereket, és hét igazgatót, akik heti parancsai szerint üzleti dolgait intézték. E hét programját előre megállapították, és nem volt földrengés, kataklizma, ami ezt megváltoztathatta volna. Terbanks egyetlen rokona egy unokaöcs volt, akit üzemeinél alkalmazott, és pedig azért, hogy megszabaduljon tőle. Ennek az unokaöcsnek az volt a feladata, hogy a segélykérőket elutasítsa. A gazdasági viszonyok romlásával ez az állás egyre terhesebb és terhesebb lett. Tenzon meg Fább ehhez a fiatalemberhez került, és itt kezdődött szerencséje vagy bal szerencséje. Mindegy, hogy minek nevezzük. Kiderült ugyanis, hogy ez a fiatalember volt az a tizedes, akinek Tenzon megmentette az életét Éparnél. Így aztán megtörtént a lehetetlen. Tenzon meg Fább bekerült az elnök a világ egyik urának előszobájába. A vezértitkár az unokaöcs kifejezet kérésére hajlandó volt bejelenteni Tenzont az elnöknek, az elnök olyasmit morgott válaszul, amit igennek és nemnek is lehetett érteni, és a vezértitkár válvonogatva jött ki tőle. Menjen be, mondta bizonytalanul, és Tenzon bement, hogy nem ment volna be. Ilyenkor mindenki úgy gondolkodik, hogy csak legyen ő egyszer bent a nagy főnöknél, majd meglátjuk, majd megmutatja, nem ismer lehetetlent, stb. Tehát összeszedte bátorságát, és bement dolgozó szobában volt, és meglátta a világ egyetlen páncél íróasztalát. Emögött ült Esther Terbanks. – Van szerencsém, – mondta Tenzin. Az acélkirály ráfüggesztette éles, könyörtelen pillantását. – Van szerencsém, – felelte. – De kihez van szerencsém, he? – Tenzön meg fáb vagyok, uram. Azért jöttem önhöz, hogy állást vagy segítséget kérjek öntől. Tudom, hogy kevés embernek sikerült eddig személyesen kérni önt, s úgy érzem… – Nos, figyelmeztetem magát – mondta az a célkirály, hogy az alkalmazottaimban sokkal több a szociális érzék, mint bennem. Ne várjon semmit. Tenzon éles csalódást érzett, de folytattam. Én a háborúban megmentettem az unoka öcse életét, és annál kevésbé… Ez a nemes gesztus nekem azóta is havi 40 fontomba kerül, de uram, nincs állásom az ön számára, ha lesz, majd jelentkezzék az egyik gyárban. Csak hogy uram, nekem most kell segítség, egy év óta vagyok állás nélkül, és az a veszély fenyeget, hogy vacak 7 font miatt kitesznek a lakásomból. Estor Terbanks felfobalkodott. Hét? Vacak? Van önnek fogalma arról, milyen sok az a hét font? Hét font? Ha én hét fontot kidobnék az ablakomon. én, én dadogta Tenzon. Val, valóban ez a mai generáció, elmélkedett az elnök. Hét nekik semmi. Erős fiatalember, de nem dolgozik. Ahelyett idejön, és be akarja nekem beszélni, hogy hét az semmi. Honnan vegyek én a maga számára hét fontot, hogy holnap újra jöjjön? az havonta kétszáz tíz font, évente kétezer háromszáz fölött van barátocskám. Tenzon elvesztette uralmát megkínzott idegei fölött. Arca veszedelmesen elvörösödött. É én nem mondtam azt, hogy... Áh! Ah! szakította félbe az elnök. Az ilyeneknek hét az semmi. Nézzen ide, pont hét percet rabolt el az időmből. Hét percet! Pedig nekem egészségügyi okokból fontos az ebéd utáni szundikálás. Hét percet lopott el az álmomból. Elég! Majd az élet megtanítja magát, fiatal ember, milyen nagy szám a hét! Távozzék! Tenzum megfáb távozott. Túl volt azon, hogy még beszélni tudott volna. Köszönés nélkül robogott át az előszobákon és irodákon, folyosókon és lépcsőkön, míg végre lent volt az utcán, és nagyot szívott a szabad levegőből. Órcimpái kitágultak, szemei előtt elhomályosodott minden. Ez az inzultus, ami most érte, ezúttal legrégibb őseit ébresztette föl benne, akik már Macbeth korában rabló lovagok voltak, és felkeltek Glemis és Kávdor Lordia ellen. Azzal tisztában volt, hogy nem rohanhat haza a pari pályáért, se kardot sem csatolhatott az oldalára, de körülbelül tudta, hogy mit kell tennie. Olyan keserűség fogta el igazának tudatában, hogy a világ táncolt körülötte. Ízmai megfeszültek, és a szeme káprázott a dűtől. Később kis élet de ez csak a külső tünetekre értendő. Esther Terbanks bal szerencséjére Tenzon nem volt az az ember, akinek a dűhe elszáll. Benne a dű és mértatlanság érzete valósággal megkövesedett, hogy soha el ne tűnjék. Bement a legközelebbi postára, és bizonyos szöveget írt, amit egy hirdetőiroda címére küldött el. Aztán hazament, magához vette az iratait, minden egyebét hagyta a hét font fejében. Most elvágta maga mögött az utolsó hidat. Elment a hadviseltek irodájába, és ott életfogytik tartó járandóságát, összesen valami ötven fontot felvette egy összegben, és álnéven szobát bérelt a Grosvenor Square déli mellékutcái egyikében. Másnap reggel a Daily Mail, Times, Globe, Morning Post, First London Herald és három kisebb lap első oldalán a következő vastagbetűs közlemény jelent meg, óriási feltűnést keltve. Alulírott állástalan mérnök ezen a helyen kijelentem, hogy Esther Terbanks urat, az Egyesült Brit Acélművek vezérelnökét, az angol adófizetők lista vezetőjét, a BRSH Steel Camp tulajdonosát, a mindenkori kormányok pénzügyi szakértőjét, 47 ezer alkalmazott urát, holnaptól számított hét napon át minden nap egyszer tanuk előtt pofon fogom vágni. Ebben sem égi, sem földi hatalom meg nem akadályozhat engem. Célom az, hogy Esther Terbanks úr a hetes számnagyságát kellőképpen megismerje és méltányolva megtanulja. William Tenzon megfáb.